Vereadora Franceli Bach do PSDB. A noite dessa terça-feira, na Câmara de Vereadores, a senhora apresentou uma moção de apoio à proposta do vereador Silvio Zimmerman de Blumenau para a criação da delegacia da Polícia Federal na cidade de Blumenau. Pois é, Gil, a gente tem um bom relacionamento né, com a cidade de Blumenau também, com os vereadores, e a gente busca então trabalhar nessa questão, pensando na região metropolitana, né? Porque Gaspar realmente tem que se integrar, os municípios vizinhos têm que se integrar também junto com Blumenau para que a gente consiga trazer mais melhorias. Para o médio Vale Itajaí, que é onde a nossa cidade, o município de Gaspar, está inserido. É, e trazer né, uma delegacia da Polícia Federal para Blumenau vai facilitar para Gaspar também, porque hoje as pessoas que precisam utilizar os serviços da Polícia Federal precisam se deslocar até a cidade de Itajaí. Ou seja, né, a Blumenau é muito mais perto, né, tem mais condições a gente ter ônibus, as pessoas também conseguem se deslocar com mais facilidade do que ir até o município de Itajaí, como vem acontecendo ultimamente. Então, essa proposta de apoio, pensando na região metropolitana. E essa moção, com certeza, vem agregar essa iniciativa do vereador Silvio Zimmerman, que é do PSDB, da cidade de Blumenau, para a gente conseguir trazer, então, uma delegacia da Polícia Federal aqui para a região do Médio Vale Itajaí. Vereadora, Blumenau é a única cidade do sul do Brasil que tem mais de 300 mil habitantes que não possui uma delegacia da Polícia Federal. Exatamente. Até eu vi algumas entrevistas né, a respeito que o governador vem falando que tem essa possibilidade de trazer é, uma delegacia para a cidade de Blumenau. E a gente acredita que essa proposta, então, como eu disse, vem agregar, vem trazer. É mais um dos instrumentos de fazer uma pressão positiva né, no governo do Estado de Santa Catarina para que a gente consiga, então, trazer essa melhoria. E, de fato, né, Blumenau com todos esses habitantes, mas a gente juntando ali as cidades vizinhas que também, né, querendo ou não, é, frequentam muito né, a cidade vizinha, de fato vai trazer essa melhoria para os munícipes de toda a região do Médio Vale. Além dos serviços inúmeros que a Polícia Federal presta à sociedade, a emissão de passaportes, por exemplo, que Gaspar, as pessoas viajam bastante também são emitidas na Polícia Federal, né, verdade? Exatamente, e isso tudo em Tajaí, né, Gil. Então, pensar que as pessoas têm que se deslocar até lá, elas têm que perder um dia de trabalho ou, enfim, têm que marcar horário, tem que, é como eu disse, se deslocar até lá. Então, a perda de tempo, né, para fazer um serviço que poderia ser feito aqui do lado de casa, digamos assim, que é o caso, né, de Blumenau. Então, é importante deixar claro que a ideia, obviamente, que se a gente pudesse, Gil, trazer tudo para Gaspar e facilitar ainda mais a vida do cidadão, melhor ainda. Mas a gente tem que pensar num coletivo, num todo E hoje né, Blumenau tem condições necessárias para trazer, para ter uma delegacia da Polícia Federal e isso com certeza vai beneficiar os gasparenses. Nós conversamos com a vereadora França Libac do PSDB nos falando sobre a moção de apoio à implantação da delegacia da Polícia Federal na cidade de Blumenau. Da Câmara de Vereadores, Gil Dias para a Rádio Sentinela.